Іван Франку, сидім плачу, сидім плачу і смутку, і зітхання, гніздо грижі, і зобсуття, і муки. Хто тут війшов стіпи і зуби, і руки, спини, думки, і речі, і бажання? Кукіль тут Волють зжита, видається, та рівночасно свіжі засівають. По параграфам правду виміряють, але неправда і безміри лється. Тут стережуть основ, але основу усіх основ, людського серця, мову і волю, і мисль зневажують, як дрантя. Ви, що попавши в западню ту, хотіли найти в ній людський зміст і людські ціли, Ласки те, огні, спиранцал, мовив Данте.